Însemnările lui Gheorghe Emilescu Pista 12 18 februarie 1957 Parcă aveam o aventură cu o fecioară care învăța limbajul dragostei. Îmi plăcea nespus să o mângâi cât mai îndrăzneți, cu mișcări la care revenea un amestec de pasiune și timiditate. Să fi fost soțul ei neîndemânatic sau avantele dau iubiților tot ce refuză soților? 25 februarie 1957 Ultimele două duminici am lipsit de la slujbe, așa că atunci când merg prin sat o biserica. Remușcări? Mi-e teamă să mă îndrept sau mi-e frică să nu fiu vățarnic? Nici nu vreau să mă gândesc. Deocamdată trăiesc ca într-un vis. 26 februarie 1957 Mâine va sosi soțul ei ca să-și petreacă aici câteva zile înainte de lăsata secului. Mă simt, dinainte, extrem de jenat. Îmi închipui zâmbetele și rete ale celor care lucrează aici, ale clienților hotelului care cu siguranță mirosiseră ceva. Ce să fac? Să plec? Ar fi fost și mai rău. Janin în liniștită, și-a petrecut noaptea tot la mine. Dezarmant. 28 februarie 1957. E aici de ieri. Înalt, puțin deșelat, cu părul blond, zbârlit, cu o figură de copil dolofan, cu ochi inocenți, ascunși de niște ochelari groși. De o drăgălășenie înduioșătoare față de soția și copilului, care nu mai puteau de bucurie că venise. Astăzi, la prânz, încercam să nu privesc spre masa lor. Janin mi-a zâmbit cu o inocență halucinantă. Am mâncat în cea mai mare grabă desertul ca să dispar ca un hoț. Vreau să plec mâine dimineață spre Galibie cu un grup de tineri veniți la hotelul Morien. 3 martie 1957 Soțul ei a plecat în după amiaza asta. Am cina de vreme și am urcat urgent în cameră după ce am adresat un salut larg și general celor din sală. Ea de-abia se așezase la masă. Mă foiesc de două ore prin cameră fumând neîntrerupt. Să merg să-i bat la ușă? Nu, în niciun caz. Oricum ea nu va veni. Poate mai bine așa, relația nu putea dura. De altfel, nu e oare nebunie ceea ce fac, nu numai pe plan moral, ci și pentru sănătatea mea? 4 martie 1957 A venit, îmbrăcat într-un capot de mătase albastră. A zgriat ușor ușa și, fără a aștepta vreun răspuns, s-a strecurat înăuntru. S-a așezat cu spatele, sprijinit de ușă, cu mâinile pe clanță, în spate. M-a privit cu ochi râzători, candid și teribil de excitant. Am țâșnit spre ea, bucuros la culme. I-am acoperit obrajii de sărutări, apoi gâtul, umerii. Am dat la o parte mătasa care mi-o ascundea. Niciodată nu fusesem atât de dependent de o femeie. Putea să-mi ceră orice, însă nu o făcea. Se mulțumea să-mi repete. Te iubesc, n am mai fost așa fericită. Atât. 20 martie 1957 Se va întoarce la Paris în câteva zile Ce o să fac fără ea? Să urmez și să ducem acolo viață clandestină? Ar fi început o altă dramă S-o iau de nevastă? De neînchipuit pentru amândoi Nu puteam să mă integrez într-o familie cu care nu aveam nimic comun Nu, nu vroiam să o fac să divorțeze pentru un moment Nici ea nu se gândea la așa ceva Nu mai înțelegeam nimic se jura că era prima oară când își înșelase bărbatul și că eu eram marea ei dragoste. Că știa că trebuia să mă părăsească, cu toate că era aproape peste puterile ei. Poate că, după toate cele întâmplate, eu mă găseam la limita normalității. 28 martie 1957. A plecat. Dintr-un fel de decență n-am conus până la autocar. Privesc pe fereastră, piscurile pe care n-au mai rămas decât pe te vaci de zăpadă. Ce simt? Nimic. Foarte precis, nimic. Un fel de bui 2 aprilie 1957 Eram în dreptul bisericii și, după câteva ezitări, am împins ușa veche și am intrat. Am regăsit în penumbră familiarul miros de lemn cadecari. de cari. Nu era nimeni. Am înaintat pe vârfurile picioarelor, ca și cum mi-a fi fost frică să nu fiu uh, auzit. Am mers până în dreptul băncii, a doua din fund și am îngenunchiat. Am spus tatăl nostru și de mai multe ori psalmul 50-a lui David, din care știu pe din afară prima jumătate, cea mai frumoasă rugăciune, cred. Apoi, cu capul înfundat în mâini, am repetat insațiabil în limba copilăriei mele, «Miluiește-mă, Doamne, pe mine păcătosul!» Nu mai gândeam nimic. Când am simțit pe ne să masă, cogrima să mă schimonosește și am început să plâng. Am văzut cu imire lacrimi rele care nu păreau ale mele căzând pe bancă. Mi-am șters dintr-o mișcare ochii, obrajii și am ieșit. Nu e greu să ai remușcări, însă cel mai adesea sunt tardive. Să te căiești e sincer, să-ți pară atât de rău și totul să-ți dai seama că ești e slab, fără nicio putere și că prăpastia e la doi pași, așteptând prima ocazie să caz în ea. Da, e prea târziu. 5 aprilie 1957. De câteva zile am început să tușez din nou rău de tot. Cred că am și febră, însă n-am curaj să merg la doctorul Bo, sau măcar să-mi cumpăr un termometru. Gândul că aș putea să recidivez mă bagă în sperieți. Dacă aș avea puțină minte, m-aș duce imediat la spitalul de la Saint-Jean pentru o examinare serioasă. Ei și, în orice caz, dacă mă îmbolnăveam din nou, nu mai aveam forță să lupt. Și la ce bun... Scrisoare către soția mea din 12A4-1955 -a, în tren între Torino și Milano. Franz, dragă, îți scriu câteva cuvinte în grabă ca să-ți dau vești despre George. Nu sunt prea bune. Înainte să merg la el în cameră, am vorbit cu patroana hotelului și cu tânărul preot din Setaz, care era și el acolo. Mi-au povestit ce s-a întâmplat. În noaptea de marți spre miercuri a avut o hemoptizie violentă. Vrând să meargă spre Lavabou, și-a pierdut cunoștința. A doua zi dimineață, când i-a micul dejun, femeia de serviciu l-a găsit căzut într-o baltă de sânge. Și cum fereastra rămăsese deschisă, pare a căpătat și o dublă pneumonie. Era imposibil să-l transporti în acea stare la spitalul care se afla la mai mult de 40 de kilometri. Cu toate că avea febră și era slăbit, mi-a putut vorbi. Mi-a dezvăluit neliniștile și remușcările lui, căpătate mai ales după o aventură cu o tânără care era căsătorită. Îți voi povesti despre asta mai târziu și mai pe larg. Refuza să-l mai vadă pe părintele Moro, refuza și iertarea pentru că se considera nedemn, mi-a spus de mai multe ori. Cum crezi că aș putea accepta să fiu iertat din moment ce știu că aș face din nou aceeași greșeală? Era ideea lui fixă. Am încercat să-i spun, făcând apel cei drept stângaci, la toate cunoștințele mele despre religie, că această atitudine provenea mai puțin dintr-un sentiment de umilință decât dintr-un orgoliu rănit, și că, de altfel, disperarea lui revolta erau deja mărturia căinței sincere, că, în fine, n-avea el dreptul să se îndoiască de infinita milostenie a Domnului. Clătina din cap cu obstinație, iar figura lui Crispată exprima o atât de cumplită suferință că am simțit, fără să-mi dau seama, o lacrimă pe obraz, pe care am alungat-o repede cu mâne ca hainei. Observase. Și-a pus mâna fierbinte peste a mea și a strâns-o tare, apoi trăsăturile i s-au relaxat încet. Când am plecat, mi s-a părut că zâmbea molatic. Ți-am spus deja că sunt foarte îngrijorat. Înainte să plec, i-am scris câteva rânduri părintelui Moro, care între timp plecase rugându-l să meargă să-l vadă negreșit în acea seară. Îți voi scrie mai mult de la München. Te sărut, Neagu. Scrisoarea părintelui Moro, 15 aprilie 1957 Stimate domn, am primit telegrama dumneavoastră din München, răspuns al prin care va anunța moartea prietenului nostru. Nu ne așteptam ca sfârșitul să-i fie atât de aproape. Așa a vrut domnul. V-am urmat sfatul și m-am dus la hotel în acea seară. Auzind că sunt acolo de la infirmieră, a vrut să mă vadă. Vă pot comunica faptul că a primit sfânta cu minecare și sfântul Mir. Când a sosit doctorul Bo, ca să-i facă injecția de noapte, se odihnea liniștit. Infirmiera care avea grijă de el ne-a spus că, în afară de o tuse puternică pe la miezul nopții, nu s-a mai trezit. Moartea a venit pe la cinci dimineața. L-am înmormântat în această dimineață, după instrucțiunile dumneavoastră, în cimitirul de lângă biserică. Ploua, însă domnul și doamna Champion au ținut să participe, ca de altfel și domnișoarele Parain și doctorul Bo. Am făcut provizoriu o cruce din lemn pe care scrie George Milesco, 2 septembrie 1918, 6 aprilie 1957. Dacă sunteți de acord, pot comanda o piatră din marmură la Saint-Michel de Morien. Vă voi trimite chitanțele și vă mulțumesc anticipat. Al dumneavoastră, Jean Moreau. Am considerat prin scrisoarea lui George din capul volumului acestuia că am acordul de a publica ciornele pe care le lăsase. Nu cred că prin asta i-am trădat într-un fel încrederea. Am respectat ordinea în care erau redactate paginile la Aluet în 1956, deși majoritatea nu erau datate și erau amintiri mai îndepărtate. În schimb, am așezat în ordine cronologică notele datate în mare parte anterioare. Toate acestea formează caietul intim din 1948 și până în ultima sa zi. Semnează N.D. Ați ascultat însemnările lui Gheorghe Milea în lectura Nicoletei Ruba.